دران مخترم عوردن کو دشیخ القرآن علاما محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن تپسن انیس سو تنیس سی کشوید دا دید ملاویدو پتہ یا ساتی سنت کیسل اینڈ سیریز مرکل دکان نمبر تئیس عبد الرحمان تازان از دی مین چوک جانگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توہید موبایل نمبر 03015710124 دغه کوفری میراث زاتې کای حقوق نور کای نو ده دفعله او خلاف نه ده سوال هم واحد به قران عمران کې توحید بیان کړو په دلته اغه احکام بیان کړو چې غره د توحید کيږي چتا کې د احکام نه نه ایمان چیمن کوم ده له دوی کوم اللہ دے پویا بربار دا پولی دا اللہ دی آسو چی امنی دا اللہ ادر رسول ندن بی کی جنت تا روانی بی دا غین والی ہمینشا بی پیدے ادا دا دا اللہ پولی واتے نکے نتجی رہتین مال فرقہ دا اللہ پولی دیما روان دی اخری آسو چنا فرمانیو کی دا اللہ ادر پیغمبر اخبای وارولا دا اللہ دا پولینا وصیت امات کرن دنه مکه دل راه ورته امیشه مې پدې کې ادله را پاره کې زریر عذاب بور کی سره بمړ شي اتیم تیمبا ما همه پوخی دمشو پخې انکار کو پخې آبا یې کی مناني اعظمویان بلاد شي اب بسم الله الرحمن الرحیم آبا خو دې چم کې ابای یو په څه کوه ته په مراد یې خو ما دې په وې دې سپېډور باندې کرانې لکه غم خند سره پاده کې یره ما داسې مصیبت وافتم ازه پولار اطلم ماغام نه پس مليانو ظاهرانه چې خدای سبا کوم ما اشع ربي ايه دي سوا سبي خدای زمان رکه هدايت واچه زو په جواب کنو نو تږم چې درس کوم نو کړم نو کوه چې جنگ جوړيږي ازه کړم نو حرام کړم کینا سو پیندتا ایتمانانه کان یو څه یو کار یو د پینځو بو هغه نه ماشمنو لور چې ته ورته د فلر شونه وکړئ پېږی چې نه چملیان د پاره یو خلک لمون کې نه شي زما د نن بوتل ما ویه بای ما نه ما د بچی بار راوړل چې د استادانو څخه دعا وکړي چې دې لرایو خو چې پصاری لاسوي دعا ورته وکړي وې او بچی قدی وي انو کوځريږي جو ساغان دو دواو چېرتا جوړلای شي مې ته اوبایدنه کېږي چې جوړارې نه جوړلې نو هیڅ شي نه کیږي په خبره کې اوبایدنه کې نه نشته مليان ناسو ماته یې بسم الله کوي ما ښور وکړه بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلم انما ياكلون في بطونهم نارا وسيسلمون سعيرا مليانو ناسو ما پټی به راځای کیمنته مې خبر ورکړی به به راایشي یو وړایو وړا دټی ټلو چا غی ماړو شو امریان اوسنو خو ما به راشه وړایو وړایو څو لوکو چکه ما دوا وڅی دوا غی دا څورل کړم ما دوا څیسه یو چې سې به به دې چې دوا کوم ما مر پخایو وکړم اغه ما زمون کور از اغیی نیزدهو کلو که تیورو پداو رالا فی بچیه نمائی ها فی دی ملیان خود نو خودا تش پوٹی خود دیگی دی نو یا آبای مازو غیلشم زاسن رازم دی سران بلده اکی چرجان الواگانی و او اغیی داتو شرکی و بمسکو خودا پوٹی و تیو خود اگر دازو نمیو که وی دی سپیل رو بیم که بیانوالی پوٹی وارتو انا مایگور کې خ سیخ خیرات ته څنګه مې خیرات کې پرې اېتي معنا دې دوی وکړي مزاله خیرات یا خا یا ولې څې دلته ته مروه اېته مې که زه به چا و ته نکمان اې چټې وونه د بساله نه ان وتا و سره دې نو مې نما بسم الله و چې چېرې مې په قېشه قسم وې دې بسم الله مې اېت شریف دا ملک دے بایمانا ملک دے ظاہر یو سر اغلاق کئی دا ککی و دا او دے ملک دا کئی اغلاق کئی او دا چو دے تین پا مال دا کفر ہوتے دا دا کوان تری چده لاو رسدو دے کې با کف چرار دارا غلم دے و دیوائیم دن سر بلا کری دا چده لاو رسدو دے که با غلم دے و زانتا سپین پیز رو بے آدا تو کي دوهين کي اپ اوچت پرسو وي ما ته روز ساتيان وي تاغو سات مشالوكه قصدار نه ميشي بندو دي مازه خدا نوم کي بنده تم ني سره کي ما سر بدله کاته ني ريوانو ګوري اور جمي کي بس تاس خلاص پلي دي داسې ومه در باندې صدا بندل زخه کار دی مې خو یا پر چې منه یې کنه مڼې او سر بدل زکته کوم او زه ربا شړوم چې لاس چې به فجیوی کې بلاز پلي شي اوس خاطیان او سر سرې کټلې او لاس خړی ما زمما غدا کا کارو نو زمما غدا کا طالب کارو کړه او راو په نه پره ده هرڅه چې واپس ته نو هغه ما د فعتون مخې ده خو یو څارو یې ماز ما بخین وقت ده جمعه موز ده خدا که گی نو ما پس ده. ده. ده ده ده بایده بایده بایده ده او ده گیم جمعه موز رو کن و جمعه ده مو پایدی و پا باید جمعه که گیر فقه مساله ده و بو نشته و تنوم که گیر و تنوم سنگه و مخ و زیوه چه ده بکیر سن که آقا مخیشه چه موز نو دعا کنه چطاید زما خدا کارو چه ما دسته کارو اوز ب مالی نصر دا کله جرایس مال یوته ومنو نو سرت阿里بان زما خدغه کارو انکه ښه پین سرکته کړ الله کې پله را لې اوس بچې دل الله ته ان چې پریږی کې نی پی زما خدغه کار زما خدغه کارو چې باباتې سرکته کو هرموړو خدو نیسه چې نه ښه تب بندا بندا تب نو کو ما ته وروزه دې مونږ دیریو چې تا څوک ما زم ما خدا کارو چې وړي غنم با نه غانو غوډنه با چا غانو اور بشي شملي بتا غوټلي او مقامت کر با باچا بیا واده سره کارا اته نو څه کې ویډاړې زم دا کارو چې ما له په ایمه شپېړه اور کړه انو ما دا غنم غړونه بچلې وسپلې کوي او باچا مې مړانځ چې نه بده دنګ انا میرا بار کدما نور څخه ګرځیدم هغه قادر بابا کار کوم کلیه او خاريف قادر بابا انا اسمه څخه دا غر چې اسمه څخه مې موسم کې بالي و راځه کوکي اور توای نو خپل دې کې دا نو چې ما قام بشنه را خلاص بشه پدې کې او خپل څار خپل کو دروازې د کوټ نه ني نو خپل کو وخرندم چې را خلاص بشنه کوچی به تختو ما نو خپل کو ماقام چې حال کو کوګ راغله منو اما شمان بار مقرده قادر باواق کاریو قادر باواق ازا کوب دیسن آر کال باواق کوب نیسن نو آقا با تیر سرے جو که تیر سرے راگوی تا چیکی غارتا نو آ تیر سرے با اکلک جو یو طرف تا با رسایو آجو لا بل طرف تا لوی رسای با یو طرف بل طرف تا او دان تا با دیوا و آغستا لاقین او صوبار لا لانگونه رگی گی جامی چقدی او لاتین بیدا سول پوکته نو پوک سږی بغاډی وړی او چې څوک ته باور شي نو هغه به تر سره واچو او بار راځي لښللن کان وډاړو غي طرف نیو لسلوبو بل طرف نیو چې تر سره به واچو مصادر بابا ورسته شو نو کوږه نو اله سباره ورسره نو تاسو یې غلا ورته چې تاسو یې ښانورته نو به چال چا جو دا وړو چوکريږي ګوره دراوي این ویسایی پر آفلید که خوب بونی ایشه از ما خودک اذر وابا سارو که گان ماخام بر اخلاسی در ما, ما, ما ورطا قرآن بل کم از سنت و سباری مولا رخلاس کرد قرآن بورتا بل کم سنت و سباری مولا رخلاس کرد وستی کتاب کنی جانه کتاب نوشی گویدی یو کالی کو در چه گی که کوخلاسی باید زن بچ کهی قرآن کلیمی بیوی گا غرن په خوراوو اتن پا میدان که رتا کاریسا صاف چرا بای مانو کوب ده دا خوشاره نره دا خوازی پر کئیواله و دل دارنگی جماعتونی که پرادتو ازانه رو تمنیان کرو ما قرآن بل کن حضر سنت سباره موله را خواست کن اور پوری مرتا چولی دی چو تا دینه شو تینگواله بیو خواندینه سو من اللہ تلکا حدود اللہ آسو چمونی دا اللہ دل رسول دنبکی دلو جنتات اوانی بھائی دلان دلاغی والے امیشہ بھائی پدلے کے ادا کامیابی علوی اصو چنان فرمانیوں کی پیغمبر اواری قدم نپول دا اللہ نا نو دنبکی اور تا امیشہ بھائی پدلے را ادلو بھائی عذاب فارا ان کے زدید عذاب بھیلے لے دا پاردار چاہ چیزے تیم مالکنی اور تا ما ته به توکي یو ثاني دا مرګ دې ته سهري مړ وبښ خلاص دې ځرنه ما هیڅ مننه منم لري تاس غني مراد به مرګ ارزو وه چې شاهد مانی نه است چې نه ګاني ما نه ست जबाब دي نه است دا نه ته برکوې خبره دار چې پاره میرا نه نفوځي سمندر تپازم که یې اسني آیا وقته داو کيو په چي چې د ما سره بچي لیکري مجستې پر کوي واژو کې برتن وو وینه یواځو که ښا یواځو ویاو وستن راډي مجستې استن راډه اخر ته دې کیتارو اچو جګې ما ته راجووله په دې څه څه ناره یې سر زغونه شم چولې دې تا کې خون تار واجو دې یوه دې همار ته مې خپل کوې خپل غستان و فزوم کتاب مڼه تا وا چې نورو سره نه پارم پارم مینو خوې مې هر ځای کې چې کاټ تکې نه چې ته ګوښه ته پینټري دی دې چې ا چته پران نه واندني کتابونو کوي مې ما تا وای ما تا به مرپځو بچا مې مرنه کې نه چلو شو دا فاجا دا وای چې هغه دا غېږې چنه بری دا به رم په خپل نیټه باندې اجسالم سا نه رب ما ترارتی خدای زم ما کار دی چې زه به کار وران نه چی طاره مینه کوي زکه یو خاطه چې بکیناته نو شي غانو به اوف اوف اوف او ان بابوده به او تا ما کتاب سب بابوده چاونه زبا سړی نیم ما ما ده کړي را چې تاسو به نظر میازه غیر الله فري شومي به وایي منته وی وي دې تېمانه مال بخري او پاران بیا را نفر تم کوم په ما په س را نه ب او تانګې در باندې بندي دي م زماپلی تانګې ک سر د سګي زما خولی ټګې شت او انسان دا زما چې جونېپارران به نخي دا سر د وخت نه دی دا خو تر او د جنونې سردم دا سر د کاال یمکو نه ده چې راې او می شه یو دوره دکانونکی سره دا د ژوند کی سره چې مؤتلی او مسجدونو په وړاندې شي دا بازارې ګندې ځل ته موحد وای او مؤتزین په خوشحالي په خپل عزت کې او په خوشاله باندې ښه کوو عزت کوي داوند نه مرشدی کار دی کولا کې حصل متهمین او آخر دے چراشی بیحایت ستا سنا نو گوانونی سی پدیسلور لقلونا نو که گوائی اکڑا نویت بندی کئی کورونو کے کورونو کے قید کئی طرح کورونو کے یا اوگر دے اللہ پاگئی بندیلار بعد اخر کوئی دائیت دائیت دائیت کئی موئی نو مانا دائیت دارا چی صابیات لا اکڑا کور جرم اکڑا نو کوری بند کار چیرقوس باران دے کړی نشته او سړی نشته نو که د شریعت لاره نور دا راکړه وړه راځي او کني نصایق قاضی تپېش کوي قانونو چلی دغه سورتی نور دینه مکه نه لري او ځانې تو ځانې فجیزو کول لازم نه مې ته چلتا اللهو نفس ویلن مراد سورتی نور حکم دی دانه چې دمنسوشه ا دتنہ چرالو دی بیاهت تاذنا الکان فازوما دا ویله سزا سزا الله نرم مقر کرے د پاره ده تحویذ چې سورتاه سزا کیږي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې دوه سزا د مکوک لا ستاره چې لا اور بلکی ابرو کی جوړه شي ا دروازه بر افاش کیږي طاری کی نه خپل مذہب ایمان یونیفارم ده ځکه قراوای چې سور سزا تا نکیږي نو ورکا دو صوفیان قول لئے لئے ان اوتا من سبین امراتن لئے ان اوتا سبین اضراح احب و من ان اوتا من امراتن مدخل لئے ان الحاج نکلی کمان سر امانت کے خلیشی او یع فیر لئے نزان بتین بج کم خوکیو بیوشت علکوی بی نزانت نشم بتکولئے شیطان طریق لئے دخلتی دیو جنال فقعو یو قول چ الکسرا یو از سندہ چې په تیرول حرامه کتي داغه سفرو چې محرم او قران صداه ویل دا باندې نو کټوبه او کلا تو خاصنیونه حقیقت خپل عمل دمختنه وای دی الله کو وبقبل ان کے مہربان یقینا توبه الله زکا علا دپاره د پمانه دیندله وکلا علا نپات صلی الله کی پماش تستا توبه کاملن ضابطه فی الارض الا ان الله یسخواه دارین یقینا توبه تنزا الله اری خلکلای چوکینی بدی پنا پوهه ابه تو مو کی فورن من قلی فورن ندا کسان مهربانی که الله پدئی او دی الله پوه حکمت والا حنیث توبه خلکلای چوی کرن بدی حتا کی چراغ اسباب زمار نو وای دے انی توطلان اوسته علامات تمرغی ہے بہ تو بہت کی الان قص انا کہاں چمروشو او کاغنان دا کہاں کی اکر دے مندیلا آزاد نہ مر گو علامات تمرغی دی بہ تو بہت کی بہن منزوری ہے اس مولاوی منزوری ہے نہ قبر کے دفن کی نہیں ہوئی ضرورت کو ینه زورتہ کلیمخین نو تاوی پرشتي برابر کیتا نه وتپوس کی مر رب وکم نو تلقین کی نو قران خوای کی, کی. مر اسباب راغې تو بنه قبلو اته یی د مر نه بعد وکړی مخین او د حدیث کله معنا کړي ابن حما ام معنا کړي لکینو مو نا موتا کوم ایمن خطر غلونه تلقین د کلمی اجازه تو کی چا د علامات تمز راغی چا پدې کلمو مې موتا کم من حضر الموت تے او دا الان نکو مولود لئی سورة یونس آیت نویو گو را حتی اذا اگرکو الغرقو کل آج چلا گیرکو فرعون لڈو بیدو فرعون چکا لڈو بیدو نو فرعون ہوئے قال آمنتو انہو لا الہا الا اللذی آمنت بهی بنو اسرائیل امام ګلو غره بیمانو غره څو رنګه ته کریمه وي چې کالا دوبې ته فارامن آمن تو ایمان له ان هو لا اله الا للذي امنت به بنو اسراء اذ توه قبوله شو الان اوس پس وقعت عسےت او كنت من المفسدين نا فرمانی دې کړو هاې وې روان كارې او صاحب دې کو موسی مفسد دې موسی پر دې ټوکي کولی آل آن اوس ينه سمانه دانه په سر کېندې ته फायदा شو کنه دې چې ما اوس او زوی توبوخ او انا دے ہوئی ما پاسی روپائی انا زامری شل روپائی بابا ہوئی وڈی اغیم کپی پوئی چه جان دے ہو نا دے ہوئی وڈی اوز پردی مال ویشی انا پردی مال تاوئی ما پاسی وڈی اور اللہ دین انا کسان چمروشو وکاکران دا کسان تیرگردی ملے لاغاب اتم حکم ایمانوالاو روان دي تاسو له جواب له خذله او ناپسنده ده دوی کرهن فتحه ده دا دوی خو خنه او ته خاله خپلې تاخله هم تنګوي دی لږه دل پاره چې تنګي کو جواب له تاسو با دي مال ته تاسو ورته دی تا تا غلا تم ورته څنګه یې یو داتم یې سنبال کومه په دې ته یې مافي ته دا غره نه کوي مگر تنګوي کراځي دی و پای شي سرګندې پدنا بثري کوي نو بیا قوت کوي واشرون ا جون تیروي دې ثرا عاشا د عیش نړۍ جون تیرون معاشره گزاره کول گزاره کوي جون تیروي د مرو او قانون قران مکبث نه ایدل زرد دې چې بغني وشه اوږه دې الله تعالی خير دې تبګني چې وځي لوړی ورکم چې ماغستا نورم گزاراو اګر دکوچي چې بده یو خدای پدایې بری خزه او اګري تاسو ریته مال دې خزاني پنتار خزاني یو خدای طلاقې اته له مار کې خزاني ول کړې دي نماز لید دې نه شه چې ته طلاقې صداګې ما واپس ناقلا خپل دې دلرا پذروغه ګناګرګان بوستان ته تیرې چې را منې زر کړې ولادي کړې دا اګنا سرګن حضرت عمر رضی الله تعالی او شیما رونو کې ځاتې موږ وي په قدر ورکوې یو په ځان پاسره وی امر د قران خلاف کې قران د خدای وایلی ټول کړی تا یوتا اګه نه عمر ماشاءالله معاف کمن عمر ماشاءالله سورو کې اراله په قران باندې زه مړنه عمر نن هم کوي حضرت عمر منا کړا ا حدیث کراوی مکروه قرار دی ینه جایز دی مالکات او حضرت عمر تحدید کو نو کدفاظه تاکید ولیکې قران تاکید یې کړی تاکید یې په ما شاء الله خړای خپلږي خزم عمر نه خوفه او کې متاخذونه اسره کې الله یې دی ما له دې خدنه ارصدیی بازه بازه تا او غصدی دی تاسو نه وعده مژبو ته چې ظلم بنکې کل جتانې کا کو نتا لوز کول کړې چې یو بل سره وعده کوي نو کتاب الله سره عذاب بازګم به حسن ریښتې تا معاشره کوي راس میثاقن غلیظه میثاقن غلیظ اغنیکاه یا میثاقن غلیظ اغوادہ چې شرطي بخرکه تر شیرا فیمثاقن به معروف او تصيحه میثاق یا میثاقن غلیظن تا لوس کړي چې مونږ بجن ختېره نور دې ته کې <قش> ولا تنجو انهم حكم اپنی کارما لای اواچنی کا کړه وای سلام لانا تاسو کوونه الا ما کثره مگر په خوای چې شي جایز دا کاګیاه ومقصد غسه مقصد دا غسه کار دی دا دا لا غسه او هميشه غسه او بدلار دا اوسله سم حکم امور محرما. حرام دی پتاسو د کاج میندو اضلونو د ترورانو د ماشګانو اذرو بناکل اخی ررا او بنات لوڅی کورځه امین دي تاسو امین دي چې پېدل کړی دي داګه سره نیک دی او پین دي تاسو د پینا د پینا چې تا ورشیل شي پېوچی امین دي او خدا مینه اور بای باکن پر کٹائے چی تاثر دید خودونا قید اتفاقی دے ابو سور کا اسمی ہی اگر قید احتراجی کرد دے دے کہ یہ در سرا پڑکتا دے اکنی آقا دے چی او دائشوئی دائقے سرا کدے خودو سرا نہیں او دائشوئی نشت گناہ پر تاثبان دے چی غلوم سرا والا نے کہا کہ حرام دی پر تاثبان دن گیندے دا اگز آمون خودو چی تاثرنا پیدا دی دانا چی او سر د سټس نه دا حرام دي پتا شو چې جمع کوئی کوئی پپند دا وښندل کې مګر پفاف حضرت یې خپل داړه کړې لای او راهیل الله په کوم کې دې ربان موشنات زمانی دي موشنات څه حسن دې حسن وايي قلیتا نو له وی معنی د موشنات دا دا قله باندې دې کوونه دا خو دې قله دلی یو قله لاغه پاک زمینی ده چې پاک خزي ناقی دسود نیشی کتی برا دو مرکلد آگی خواهون دی چی در خواهون خودی نسوکی شنکانی شده دو جاند محسنات دو معنی دی دل تا معنی در خواهوندان خودی دی او روز توس محسنات را دی آل تا بزر پاکدامن معنی بیا لگوی معنی محسنات این قلبند شد که ندر خود دو دی یو پاکدامنی عفیفا از دیم خواهون دل تا در محسنات قلبند شد ی خواند کردی دا خواند صدی اب بندی پتاس باندی دا خواندانو قددی مگر منزی جاد کرالا گر افتار رکھا دا حکم دا لال پتاسو دا اکن اروادی تازلا سوا دینا چلٹوی پلگور زماندنو شای پاک لامن اما شای پت لامن صفحوائی دی لامنی تا پلانے بد لامن دی بد لامن منی دنا کار بد لامن زکوی چیزا لامن پجیزا بلچاتاو دغه دغه څنګه چې پدې ترمن شړیو ته دی نو قران د دې لمن چ تولنه کې نیاز جنا وکړه غیر مذافين شي طالبان دامن اوس مسلمانه پاک دامن ما وکړه نو بکار ها چې پداو ستا سپاري زرا دی خو نه ورته یې تمارونو مقرشي فریضه تن کمار مار مقرشي ورکا انشته ګناه پتا زبانه پارشي کې چې جوړ جاړ یو په سپاري پس مقرره تعال مار مقرشي ورته خوخه ورته ز ز ز نه غواړم دا کالی یې راکړم اغه ونه بس کېږي جوړ یاړی چې پسوشه یادا غواړک می خره ک الله په حکمت والا طاووس چې تا تاڅ غوي تاسو نه تووند مال چپنې کاغلی پاک دامن مؤمنې او زمو سنادت باندې پاک دامن موته دا خوان خدای منه نشي کېري درته نو مې دا خوان خدای کړی وا چپنې کاغلی پاک دامن مؤمنې دورا مالو ارساق نشتے نو او دیکھنے کا ویندے سارا نو آغے خدو سارا دے نکا ہو کی کہ مالک کوئی خلال سنستاسو دیجینکو مومنو نا یعنی در برسنی ویندہ دیو کی کہ طاقت پاچ دامنے نو داگے مارنے پورا کولے نو ویندہ دیو کی اللہ کوالے ارادو سنستاسو ایمان آہد پادا اب باد سنستاسو اب بادو ندی سمرک ازادارا اکو نو پنکاو کئی دیندو تا فیجارت تا مالکانو بخیر دا مالک ننا جایز دی او کئی دیندو تا محرون ردی مناسب مو سناتن عمل خودتا شای پاک دامنی مو سکونو مستناتن خودو پاک دامنی شای غیر مصافیات شای نبدل منی صفہ دناتا ہوئی شای پاک دامنی نشی بدل منی پردو سر و پرو دو سرو سر مجلس کوی نو داد سفه سفه زناتوی نو اولی زن بزناموی فان ما سناتن شیپاک دا منی نبز منی امشه یرباشنه افدان جمع خدان دا خدند خدند آقی دوست دوای تی سره داگی کود دا پنوم اغسو شر میگی یو سری تا چوه فلانه علم د دوایی آو فلانه حاکم د دوایی آو فلانه خان د دوایی آو, آو. فدی خوش ها چورتوائی فلانه علک دیشنا دی؟ وینا فریش علمی جی متخضات اخدان موگو تا یارباشن آوائی ایارباشن یعنی آغا دوستی چی آغا دوستی دا بدنامی دوست چې سر پاقی بدنامی بی امشه ای بدلمن مشه ایارباشن ولا متخضات اخدان مشه ایارباشن ایش نو کلای که پاکی چوزی خاندانوالی نکراتو کی پا بیعای سرا دا وین دیر نپدی بانی نین دا غصدارا چی پا آزار و خوددار دا, دا آوچا دا پارا لیا وین دا کون آوچا دا چیرے دا قوت ساسنا عنات زناتا وی قوتتا وی چیرے دا, دا دے نکاو خنشمتے رولے اکی چیرے زان سبر کئی نکراری تازلو اللہ بخونگی دا میرا بان زان سبر کئی نکرائی بماد در کی او الله با طالتا قدر کی مال بزر کی طاقت بزر کی دکانو غوا الله په هندې مربان غوا الله جوه چې تاسو ترېکه حلال دې په کوانو په کوانو خلقو احکام غواې نومې نماز شو امربانی کوي الله پتا زه الله په حکمت والا الله غواړي چې مربان ان کې پتا زه غوايا کسان چې روانې شهاتونه پوسی چې واوري د الله د کتابنا باخر یو صراعه بتاز باندې مي رواني کې اختصاص کړم را ديږي وزاري مان اوړي په خپل غوړي الله کې څوکې تاسو نه آزاد اپل انسان کمزورې انسان تر آزاد پا ختم لري کار یې چې غنو یو ور کې تورل لکه سورې جته وي سوچې ته کمزورې ته نه لري نو سره کې دامن نه مچې نه لري الله سچې خاماته او اذا ظن لري کمزورې نولي ګناه شي معنی دا شو ذا ظن لري ايمانولو په کوم موهي مرنه خپل په غلط طریقې مگر کوي صداګيري رضامندتي انال ان تراد منكم که صداګيې کې رضامندتي آی نجائز ده شار مساحت د اندلس یو کلې निजामي چې کله निजामه ملک په بغداد کې جوړا څر اغا من درسائی که محمد غزایلی با که تعلیب پاتر شو نو اغا در فلسخه منطق در پارا در اندلوسنا عالم را گفتا شعر مسائی عبد الرحمن شعر مسائی را گفتا ذکر اندلوس کے پاوت کے منطق فلسفہ زیادن اتا لو لئے فلسفہ غزایی نو اغا تا پوسو کس چلو فلسفی منطقی کم رائی نو علماء ورطای اندلوس کی نو اندلوس کی دا اغای گورنر تولی کن چلوی منطقی پتیفیجی راولی جا نو یو عالم دی دشار مساح نو اغای راولی جا کلو که اغای بغداد تر اولا سل علماو دو بغداد لقوصه ورمان چولی من که منطقی پتیفینو چی ده اله اغای اختن نو اغای جرگاو اکرا چی ده ملامت کن نو اغای یو فقه که بده و ته تا پوست نڅه کې د پوز د یو مشرکیو کو نو ښه کو کې له اورجين ومنځ کې ده امداه ملامت شي سارتي عبدالرحمن درس کېنا چې نو تپوز کېو عالم چې بها بلا جال کې سوې یې نو شیله په نوې پلس خپلې ته خرسون په پینځندس دا جائز ده کنه نو عبدالرحمن هم دې کې اتیا ضر اخوالتي په دې مشركه نو شورې وکړه نو درې او مزارونه په کې بیان کړل فلاني مولا داوي د دلیلې زاړه فلاني داوي زني دې دا لري فلاني د نو په دې مراد سره زه واه په کې بیان کړو په دې یو مسله کې نه معلومه مسله کې نو علما دان پاجو یې موږ ووافو دی شته لري دا هغه په څول دا هغه فنو دا هغه چې غي محادث رمده حدیث وید ایو زمیدار راگه رسو که ناس نبی رسلات سلام کر لگو لیا حد و انسان او نبی رسلات و سلام کر لگو لیا دا غا زمیدار خدا رد د رکنیس که ناس که دی مولا تا سپکو زمیدار تو گو را تعلیبان تو گو را چته په حدیث وي ګوي او موږ کې نوبي عليه السلام 15 کا سره راوياني حد ثنان ثنان ثنان ثنان پيزر راوياني چته په حدیث وي ګوي او زه دا پرانه اول راوي چې ده زه د پلا دانمو ځني کنه دانمو دیکه دا څنګه کو پلا داکه څه کو او زه سبا کوپلنيځ باندې ځای کیولې زه دو ساده دور او دا څنګه په لن کتاب لیکلري نداو شجرنا سبو که سبو هر څه بیان نو بیا د دین نداو شجرنا سبو که سبو بیان نو بیا د دین پیداوا سب بیان څه پلانې ته دیږي او پلانې وکړي پیداوا نو بیا څلور حرکت ته دیږي ادمو حدیث دنجش نو چې کله دې متن حدیث راوې چې احتجامه نو دوی اول څرپ دنیا کې ځانې لګولې خپل ځان یې وخت لګولل دا کار کړني جوړ نا څر بلګول شانی جوړ پوهه او په توره کېمت خرسيو اپدې هوکه لګول پایکوی نه جوړه اول په دنیا کې نو زکر باندې غرم شه نو به دا خرلګول او وختو خې چې کال کې خرلګول په کم کم وختي نو به دا څه څه نه وکړي نو شوړوک مفصل دا داخل پروتګوري چې داله سه بله نه نو به تڅې چې مې سبوتونه راي ماچول علامہ دراستے تقدات خلق کو طفلی حدیث کی لا ال غزر رنگ والا سر ہے علماء دا غیر رنگ وسنگو ردی دا اب داؤد زوی سٹا کے صندوق نا حدیث و بدن سر گزارا ٹولی ائی نے دارا سے بناں دا, دا, دا رہیں گے محدثین فلانی کا در کا حدیث ہے یا ابو زرع نے کیا تھا خلق ہوئی چته ته یو لکه حاجي سيادي ته څړي خد له طلاق اورو چته په ما طلاق کي تابوزر اتا درې له حاجي سيادي نه خد له درې مداري هر ما ته درې له حاجي سيادي څړي تيمان بوزر نه طلاق نه غري طلاق درې کي دره ادري له حاجي سوتي ان دې دنیا داشورما کتلې ا دې موږ تر رسیدې او پرې کلی انسان او اوس یو له سمو کوم ا ایمانوالو موایم قل تمين قل کې په باتیں دې کې موږ دې نو بیا بلجه درځم زیاته پخې ستو نو دامی یو کې سم دې درځه او کې سره خرڅي ناقصه هغه نپټه نو خې ولا تکلو انفضكم دا کلام دیو سبقا اولو ما سبقای اول سره سره لایي اولو حکم یتیمانو تمار ورچای ځان م ته توچنا دیم حکم نکاح کوي په چه طریقے ځان مو اجنه ما ورکا په چه طریقے ځان مو اجنه مال متبعه کو ځان مو مقرر باندې عمل وکړه ځان مو اجنه هغه مقرری شیو منئ ځان مو اگر محمد ما کئ کئ ځان موج نه ني نکام کوئی ځان موج محرمات سره نه کارم کوئی ځان موج حرام مال مخې ځان موج نه ني ولا تطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كان بكم رحيما مهربان بچا راته کا مخې اسو چو کې داكات په دښمن سره الله اپځاتي کزان سا د اکا بایر و ما تنوانا ننری بکم انتاسو نسی یاد ادن نبکو تاستو زائزت منتا مانا مفسیر نوالکو کزان سا د اکا بایر و نا چه تاستی اللہ منی کئی ننری بکم انتاسو نسی غایر وارکو نونبا تاستو نا ما افکو عام مانا دارا خدا بغیر توبه نم افکو یو گنات لے بل عمل بانے نم آف کیجئے یو دو ام دا او د سغائر و فرق تلے متفقن علی ندے محدثین پر دے کے مختلف تی علماء چه کبائر ستا ہوئی نو کبائر سو کوئی اغتا ہوئی چیزا آگے حق مقرر دے لکا قتل اغلاب او چه حق ندے مقرر نوی دے کبائر نوی سغائر خدا تایی بلد تے لکه زب د کبایرونه له خلاف دوازد کبایرونه حجنه مقرر دا تاریخ غلط ده بله وی کبایر هغه چې قران منې کړي او صغایر هغه چې قران کې ني دا تایونه غلط ده قران کې ډېر شیونه منې دي او هغه کبایر منې دي اصل تاریخ ده چې د ګناه لویواله په نسبت مالک سره ده کمالک لوی نو دا وېشاندوی ا کمالک وړیږي نو یې شانې وړیږي لکه تا ته یو چای وې وبراک ا تر انړي نو دا نو دا دل څنګه نه لې ذکر داګه عامر چه وړیږي ا کتا ته استاد او فلار وې چې وبراک ا تر انړي نو دا ګونه نه دي د کبیره لوی والے په نسبت عامر سره ده نو چې الله ده نو خلاف ایګر څه باید نشي کبي راي ته وي چې الله په خفاجي هغه چالو صغيره نيشي چې صغيره ورته وایي رضاوي مطلب دا چې د قرآن نه فرمانه ای ته تم انو دي غوايي له کم چې قران او سنت منی کړی نه کا باید او صغائر دمانه امشتا ده ها یو څيري چې شي کې سٹای ته باندې ګر نه اورم کنه داسه او دې رای کي د صغیرونو مشتبهات نه دي سیئات قران کې تمام نر تکیف راغلي او ان تصبحهم سیئات یکویرو بیمه سا کومرسو تکیف نو بطوالي به نه ولا کومسا سیئات تکالیف وبلاناهم بالحسنات والسیئات اغمائتم بخلقو خوشاله او په تکیف بدلته سیئات نه مراد تکیف اوس معنا دای داشا اغلی ګنانا چې الله منی کړی ای کوار ټول قرآن ساتي د الله تعالی فرمانه معنی ده شف قرآن ساتي اغلی ګنانا چې خو ته منی کړی دی یانه د قاید عشان نزان ساتي من ربکم مصیبتون تعصنه دنیا اخر کې معنی ده شف ته قرآن ساتي د ګنانا کبال په دې بار چې الله هر نه فرمانه کوي ده داو دا کدیلې شي د قرآن فرمانه کې تور څه غیر زان ساتئ د لوی اوغنا هک منشوي دا ونه نړیب کوم مطلب دا اے کہ رخای نکے نوخای و تکلیف نرا وای جنہ او کراولی نغد رف درجاتی مصیبت د قسمه یو مصیبت تسوار یو مصیبت رف درجات یو غنای کانہ نه پرمانی کړه نو الله په عذاب را وای یوه درجا لا لکه په نیکانو باندې نوڅې فنرا ولي پامبیا له مسلمان را نو هغه مصیبت دیغه درجات ته دا نه چایي ګناه کړې اوه درجو شتای دلای نو نو صاحبو کې فرق دی دا دوا فرقونه خلک نه کوي مشتبات راغلي کېدل یو سوالي ان پرسنه اته یو جنه جواب ان شاء الله سورته هوت او غوې چې د انبیایو مصائب دغه درجاتو ال ولا تتمنو تلسموکم زات یې م کوي اقزم کوئی داغي شي چې ورکلې الله په غره په وږو ډور لا نیمه دا نو ته یلا داوسنګان نیمه ما پاره د څړو بره را دا چې دای حاصل کو د الله په قانون هیڅ تسبو دغه قانون کې چې کوم دی شي دای غټل نو دای لا کمبره را لری جالې نصیمون د پاره د څړو بره کې دایي وګټلا په قرآن نور قرآن د لپاره د خدای په غواه دا چې دی په قرآن ایک تاسو په اصول القرآن دامن القرآن قدم جو كلام واس ان الله من فزه ته دا د سور سره لګي واس ان الله بالفزه او د الله دا امر د واس امر کوي چې غارې ندا لانا ا پای ما کبل دول سوال سوال غو مغرا دی تیمال واس ان من فذی پرتم کوا واس ان من فذی ما ورکا واس من فذی زیتم کوا یقول المال مو کو زرمال زر در مغرا واس من فذی دالینگی دا ټول مجرمات مدر کو او سوره تی فرقان کی امر یو څه کومند دو اسماو الرحمن پس قلبی خبيره یو څنګه شیطان کې غار یلم دا نه ځان او بیا صاحب حاله پوي قرآن پکې او صاحب حال نه کور تعال صدر کې او چې هغه فرشتو شي یو مها نيوځای کې من فضله استاجته ذکرته استاجته ما سره دی او بولځای کې زمې ربانی اور او غوزای کی مہربان اپومیم مہربانی مپویم دا دې لفظه ذکر کړی او دې الله یغفر ان سوال سوالی دی النا غسکیږي کله الله نا سوال پیری او بنی ادم هی نه او بنی ادم نتی تب سوال او غسکیږي یو سوال کې بیت کې الله یغفر ان سوال سوالی د دخوا سوال پرین والله اوسه کږي د د اه چا نه سوال کې چغه اوسه کږي او ده چا نه سوال نه کوې چغ الیږي د م نه سوال کې موب اوسه کږي او د حالت نه سوال نه کوې الله د او دا دولب د ذکر کو من فږرححمن خ انشاره دو ته ده چ ده جا نه غواي نو آجا جنا غواړي چې هغه سره سپکي وي دا شي ست لیکن هغه مهربان نه نو بل لفظه ذکر جوه مهربان دیم ستا شه مر سره شه مهربان هم ستا په حال نه نو چې ستا په حال نه په و کی نو دا دی ورایي چې کړو او ستاسو انصاف وګوره نو دا آجا جنا غواړي چې دا سره نو نستا په حال کولې انو مهربان دی نو دا ایمان دی دا کوله کار دې څه دي کې دا ستا کوله کار مشهور امام آ مشهور مفسر ابو القاسم سهيلي نزا اشعار دي یا من ير ماف زمیر او اسمم ان تل مو ایدو لیکل توقعو یا ځا زړه کې پويږي پاتې پوي یا من یرا یا من یرجع فی شدائد کن یا من ایلی المشتقا والمفضو تا تجرا و فریاد دی یا من خضائن و رزقی فی قول کن امن فا ان الخیر عندک اجمعو طول خیر استعب کن کلی تی کن غوائن ورس ورکولشه مالی سوا فقی الیک وصیلتون فبل افتقار الیک فقریت زا محتاجم ادا کل احتیاج تا تا وسیلکون او درو شي لمی دې چې مالی سوا قلیل باب تہیلتون فلئرجت فای باب نقرو دبل چا دروازه او کستا دروازه نه واپس نو کوم دروازه بټنګوم بیا ومن اللي ذي اذو عتی فبسمي سود درزاد جره ما کولې شي افایا کولې جه غطا کا عن فقير کا يمنو کستا مهرباني زماونه محتاج مونی شي رسول دې ورتاواز وکم خاشالمذیک انت کنتا آسیان استاد بزرګای پناګه ته چره مجین نوڅکه الفردو اجر ولماي بوسو مهرباني دې ډیر زره بخشې دې فراخ دي د سې دي اشاعت دي ته په تر موهین کې ما دا لګی دا منون ذکر کړی داګه پیدائش مولد تاریخ او تفصیل او قران دا درې لطرایګه ماکه یو فضل د دنیا کې دیم رحمان مهرباني دیم کبیر په حالت پوا نو تاسو او دا جمله نه ماکه بلته رسول پر دې معلوم قرہ حرام موقر ناروال موکوا پتیم رحم موکا دارجه حقوق ورتا وصلی الله علیه وسلم یقینا الله پر دې باندې pore ولکل आर्यो सिलारा गुरदोले दि मुन दोस्तान तसरफ वलिकुल फर्ज वलिकुल रजुलिन वलिकुल इंसान हर इंसानना गुरदोले दि मंगा मवालिया तसरफ पावाची केति प्रीले मोरा प्लास बोलो आन नतेते इहतार देखा परीसा आखली को प्री वल्दीन दांतरे आ कसान चोतले अवेसला لو زه تری الی جبهری وکہ چې زما تم نو چې جبهری وکہ نو هغه شریف او سان چې هوټل وکړ او یې چرانوځ نو ورته ایته برخه الله پر جی باندې گوا څالو سمو کوم سری حاکمان دی په خوځو په سبب دا یی چې ورته دی الله باز انسان په باز باندې ورکو لاله کار دی یو سری الله حاکمان غږولي به ما بیا د تعله ما مس ب فضل الله ررجله په غهکوو د اللهړه په خبان دی سری کې عقل کامل دی دار د دا طلاق کو دی یو خو کامل دی و معفهکو او په سبب د خکولو د سرړو په خذبان دی یو خو خدا غوره کړ دی په سبب د دی چې د اوګټي نو په غې خل کوي پسالئات قناهات او نیکاني تا بيداي خدي قناه وي تا بيداري تا تا بيدار ده الله تا بيدار خاندان نو نو خاندانو له الله را په حق خاندانو کي تحفظات للغيب او نیکاني څه دي ساتو دن کي لړا ساتو دن کي مرنه ده حافظاتن للغیب ساتی دون کی دی للغیب اند غیبو و تلظو آج خاندی نیشتے امالوالا کور ساتی یا حافظاتن للغیب ساتی دون کی دی اغمال للا چه خاند تن نماردی خاند نیرشه ره دو مانی دی ساتی دون کی دی پو وقت غیب کرو دو خاندانو چه خاندی نیتے امکوروالا ساتی یا یوما لګاون دی علم نه نو دا په شری دی نو ملو ساتي الله د سبب دی به حفظ الله هيا اون نه په سبب دی چې فوائد حدیث ساتي یا په سبب د امر د فوائد چې الله امر کړي د خاندان او تا چې پتا ساتل خو فرض دی یا به حفظ الله یا امر کړي د خو تا چې تاسو به کوئی د خوندانونو او ساتای د خوندان دای زکه مال خوندانونو ساتي چې خدای دې ته امر کوي بماه بذل یو یوما نه خدقاندار مال زکه ساتي په سبب داږي چې الله امر کوي نه په ساتنه د یو بل بماه بذل الله په سبب داږي چې الله امر کوي دې خو تا کہ ساتئبا مانوږه غوښندو نیکان من냔 غره دي یو آی او نیکان څخه قابل د اجازه چی یو داوی دو چی بیان شي یوه دی حافظه طالباته نیکان ته بایدایږي او دانګي به حد لایق الله غیټ امر کوي چې توما ما نه نیکان ساتن پتا څرګدا والله چیزان د کلام شند آغا خده چهره گئی ده بغض دقا غینا نشود و نشد وی بغض تا نشد وی خلاف تا چه تاسه هره گئی آغا خده چهره گئی ده بغض دقا غینا یقین ده آغا خده چه یقین مرا غی چه داد خواندانونا خلافی بی نو خواندانو تای خطاب ده فعیدوه اول پندو لورکان کد دی بانی سمه شو قدی د په کوم سمیشوا نو ډېر به کې دی له هغه ارث نه کار تایم افریږي دریم نو کوي منن تاسو نو ملټوي په دې باندې لار د تراکو کدا دېوبان نو په دې جرم مړه ولا پلا تګون الین نسبيلا نو ملټوي په دې باندې لار د مورکو کپدې سمانیشو نو طلاق ورته مطلب دا دی چې خبر اموږی ته اول هغه خدای کې خلاف د قانون کوي نو اول پکار دی چې هغه لپند ورکی کپدې سمانیشو نو به سريته دې نه پريږي کپدې سمانیشو نه و دې تکله او کپدې د ځوار طلاق ورکی تهawi مشلعار کې هدي ذکر کړی دی چې دې یوستوب الله نه قبل دا نظر د یوشر اور دی جس کی د یوشا لري چې خدای ناشزای به زای ګلدي به زای خلق سر وځيږي مال خرابای دته د یوشوی زده توبه الله نه کوي فون وکلا کوم ار رجال سری حاکمان دي کو دو په صد دای چور سری دی الله با انسان په بازو په صد داوې چې خرچای دی محمد مالونا زکه فای قراکان م پاتني كاني خدای حفاظت کي داني كانو خدو كتاب دایي دي دخوان دانو دایي دي الله قصات دي کې دي او واست راپېرو دخوان دانو مال دخوانو لره اسات دي کې دي اغه مال لره جگایب دي دخوان دانو نا پتور تني په سبب دا چې امر کړی الله په ساتنه ده خو تو دخوان یا په سبب دا دی چې الله خود ته ویلي مو غلچه یقینمو کو دا عراق دا غي زرکشای ناول پنور کوي که څو نو لري کوي که څو نو هیڅ کوی نو کوم مننتا سو ملټوي په دای دا ترا کو الله کو اوچته لوي اکیریږي په خلاف کومه دا خلکه اونکه تینصو کوم نو لريږي فیصله کومکه د طرف ده سړینا په فیصله کومکه د طرف ده خدینا خوارجو حضرت لیتا کافر وی زکه حاذتلیه ماویا فیصله وکړه په هغه کمنو چې امره ملاس ابو سان اموسا شیبا کوي نو قرآن وايي ان الحكم لله اني له دې کتاب څخه موږ وره هغه ان الحكم لله دی د الله حکم نه خلاف وکړه هغه حكمه مقرر کړ نو دا قاتل دي دا واجب القتل دي ماویا دي دې خوارج وایي خلو تم نه 12 رجلا ته ارمان ته پته ورجره نو لار نو تقي ورته کتاب علي ماوي په دين کافي کوي حكمين مقرر کوي او يکداي چې قران کوي کوي شري جنايت ورته نو جواز يقم بهي جواز د ملکم انصافدار به وي چې بایتا نره مړکل نه ته بچر گور نو قواعد هم مقرر تللي اور قران کې مفاهي وایي ته دا کوم خلاف راځي فوسوها کمن مینه دی وا کوم بنا او له کومه مقرری نو سلوور ضرورت ووخه کیم غلطي وبيچاتي انو پدای پات شو مطلب دا رته څه شنو کړه دا کای دغه احکامه د جړ جاری نو الله با دیمه توفیق وایي الله او یکه متواله دا پیندل شیطان ذکر په خدا غوړا سر ندی دا دې پاره دی, دا پار دی. دا دے مسئلے دی چواب دللہ ترے تذگار دا اصلاح دې مسئلے دے بندگی کو دا اللہ آمد صدار کو الله درائی سوگ دعا امور اپنات صدار احسان لو احسان دنورتاو خوایا او صلونا و بیزل قربا فلوانو تا صلو والیتا ما اصلاح کا دیتی مانانو پینزو والمساکین اجدانو والجار دلقربا اگاونڈی جرے شدار گاؤنڈی لري رشدار لري والجارل جنو گاؤنڈی لی ری گاؤنڈی لی ری یعنی پہ دین کی دین او لگ ری و گاؤنڈی ری را غیصہ اوکا و صاحب و بل جام امرگر ری تاکر ریز پروتی مرگر ری زوجوما و ما مسافر و میل او آج ماری کی خلاس و نتا غان یہ پکے نو اخولا ورکا یقیناً اللہ دوسری اصل مختالن چې متکبرې فقر کو انکه مختال چلول گئی آ شیخ سري مختالن اسم فاعل مفتاعلن اداه کیلا نه کیلا چې ځان ته زین وی مختال دې قدرت وې ځان ته زین وی یعنی ځان پر تاجوبې څخه سابندې صلا ایک فاضل دې ته مختال وی افخورا جنوں خلق تصفق ہوئی خلق تصفق ہوئی دا زمانہ خو خوری ندی یوزان کرے متکبر دے دی. پلاری دیو ساری چتنیو لے لئی لئی پراندے اکڑ دیتا اکڑ خان ہوئی سارے پردا کرے اکڑ خان ابا دے سر کھو دے تے کپونا سر څوک که خان دی څوک څوک خان دی ار په تفکیر نه دی ا سوچي مو تمایز هر وانه داسې ګوري داسې تاره مو تمایز قران د دې چې په بنده باندې ځه د بنده څنګه ځای یا بنده داسې چې هر وانه داسې ګوري داسې ا داسې کپاله دی ولې سره یا بل بنده تار بنده باندې ځه قران ته اصلاحات اخلي نه کوي بندم جوړي اڅرخان کې ګما خوشان کې ګما چې فوستر یې اوڅخانې فخر آ کتان باپ د مناطقان لري چې بخل کې بوخل بندول او نه کوي خلګو ته بوخل ځان متوبه پوسه ګیا اپټي آ چاله دي ټولګه کمال فضل مال مال ولا لا او سره نو لیندګي او ته یې کړي موږ کافر راځه خو آ چې خرج کوي مانه خپل د پاره د نه خلقو رئا چې خیرات мекуنه خپل طنو خیرات ته چې خلقو ګوري اي مان دره دی پالا حکم د الله شرياله محرش کو مال خرج کوي دریا ان الله غره دانو چې خ라이 په سبا مال ده اجر را کوي خلقو کوي بلال سن الله د مخزره مغبره ته یو سرکارو طالبانو سره ډیر راشه شو سنگید سره زتون پټیته ما سلام واچو ما ته ویډیو نه کنه کنه چانه د ډټ پټیته پوسکو کو کنه دا چې دې دې څوک افیا په شاله ما یې ربا بابا خپره کټی باندې نه سو پیړي باندې ما ما ته وای فابریک سره بارو ته سو خوشته نه کنه ما نه یا خبر څوک وای پلانی به خیرات کړو بنګوري پخکلي بنګوري نه وچی وېږي وې دا لا خیرات کړو بنګوري پخکلي نو مې بابا خیرات ځان پیدا غوړې د سلطان د څو پرنګل ته راځې نو ماګه یوو خیرات واچو یو خیرات واچو نو له بابا تا په ورځو شوې نورسې دي په خپل نو خیرات به وځې سم نه خیرات تر دې وایي دا په اسیم جوګه نفخ تنو خیرات تیز خواه تردو کا ریا الناس تولو مرده اکمال خلقی شیطان دلر دوست فساقرین مگر شیطان دے عائشه وصیت کیو ان المرع لا تسأل وصل عن قرینی فکل قرینن بالمقارن ست سجی سرین تا پوسنکم لاغت دوستو بورا هر سرے دا دوست پتیخی فا انکان ازا خیرین فقارن حسر آسن کما زری کی نور سره مجرتی اوتا وان کا نزا شرین ف جانب ہوتا ته دی ا کما گر معاشره بدوان تا به ورواتی ا سبوجه پدای ایمان کیمان داری پال لا پر اخر ا کج دی دایمانه چلا ورکره ایمان پخلا داری چې ز د خو په کوم ورکم ا طالبان وای جین رکم او دی الله پر دی په الله دې دې کې پمتا دره اچوی نی کی د چان ته رلا اور بگی د پردال بناجر لوي او رای زیادہ نو سنگ بایی حالت تا دی چراورا مند عرومت نکوا عرابا مند تا دل را گوا پر اکسانو ابن مسود تا دی قرآن ووایا. ویبتا قرآن نادل کرلی اللہ نزو وام فی اوائد و خوش آلیگم. ابن مسود بایی دیایت تا چراورا سرم سورت نسان شکروکا. فائدہ اینا اتداری پانی. نو حضرت سرگو دار والی اجرلے. او ما تا دی ما یبنی محاب. ایسار شاہ ما چو گاد اوی فاکولو کما قارل رب دو صالح زد نیساقون دی بارز کوم چه خواه کوم داغی وقت چه دی موجودم فلما توفیتنی کن تان تر رقیب آلیم چه زد نیواغستن نتب نگاه بانی مطلب د شاید دانا حدیث د مسلم داغیم مانا دا اتکونو شوهداء لننا سمانا ارزبانی پوزی یا چې آراز چه دوست بلری کافر فواقلو چنا فرمانی کنی در پیغ دا ګل جون را اته ديته سبه لری کا چوامل شي پدایز مکا چې موږ زړه زړه شې نه وي اور موږ ته دی بداوی کا شي چې ز مکا امر شي ز پنا شي ان پټای بیان ایمنوالو منځي کې ګي مستا اچي بهوش حتا کې چې پوه شي پاجمن چوي ولا جنوبن امنځي کې مستا کې جنابت کې مگر چې تری جون کې پلار جمعات دا دې دې مومنان منځلارو چونکی باب داذابو نیو ادب در په ساتي د ظهرا عبادت کې کوئی بهوشه م کوي ادا جمعه ته بهوشه را روانې کې پوهش ډېر پوهش نه ولا عابری شبیر المساجد عابر تیر دین کې دی انا مګا چې تیرې گئی پلار باندې جمعه ته گئی سره یې چې غسل وکړي اکوې یا په سفاری آپ معنا د و د قران کې شپږ ځای اره غلي یو تاسو نه د بولونا کلا څولې تولو نه مو یو به نو تیم مو کوي پړای پاکه شهیدن تې ونداګه پاګه تهون څه مزه کوي مو کنه علا سنہ دما ساسل چې ډیرې معنا مخ قتل کا دې ته سورته سواد کې معنا کې فتوکمسن بي سو کولانا دادرچاره بښیل دا اللہ بہونیره مہربان اس بعد دی وحی شروع شو نوینی ائکل کو تای چرکای شو ائته صحیح کتاب اخلی ضلالت غاری دی کتاب سم دلالنے والی دا علماء یہود اللہ pore ضدمنہ تا سو دا ساز دشمنان دی اکافی دے پالماں اکافی دے اندادی دا گل کو نہیں کیو دیان دی ائی لفظ ذکل معنی نہ یحرفون الکلم ذلاظر معنی یوی مطلب یوی ا دې په لمانه واغلي وګړو شهید راغلي هاولاي شهید نو دا په واخره ولري نو ته عامه ناقلي اړې لفظ را پر معنی نه وايي پهلې موږ اورو د قرآن حضرت کوي موږ نه فرماني کړه موسمه غیر موسمه نه نګران دي معنا کوم ندی معنا سېم دا غلط ام ده معنا صحیح کوم موسمه واه پیغمبره په دا حال کې چې بدر ته ني اورولي لکه شه دوا دی خدای دې تر بد ماوه خدای ته غم ماوه خدای خوشاله ساتان اخدار ته غم ماوه د بچو د قضې د اولاد د مال د دولت سجیدات تاتوا دو شو واور پیغمبر را خوشاله ساته بد ناوړي زاو سيمانه را او بل مننه واس ما ګره مسلمان واورا په دا سه حال کې چې خضر تنی اورل شي همیشه بد او را دا په شو واورا چې خضر تنی شي داوود پر معنی شو دریم معنا واسماک المسمن اور اقراد کن ستا وا اور جن ی یعنی تا, تا خبر نہیں اور لشی نی تا یعنی اقراد کن داوود پر معنی شو دو جن دا لفظ رائنہ شا یہود ہمیشہ دا شرفاز وے اول صحیح معنی وا اور اقراد تبد نہ اور دے غلط معنا وا اور واورا الله دې کوم ساته چې تاسو نیورولي شي دا کوم معنا سات وا رینا قوایدې د فزراینا لیم یل سنتین جبا اړي لیم جبا راینن به راینا نگابان دا د یو اطان وای پجين کې اګدې له سافل 24 د واسما حضرت منعل سات واورا غیر مصمینو له دې او ګرمتا وروده لاله درث لیکن پلانو کیږناله دې له په کوفر ننه منی مگر لګ د فائدې خبره مانی انور نه مانی هغه څانو څورګر کتاب ایمان علی پا کتاب چې موږ راو لګ دې شنو کوم کې په خو دینه چې وار وکم خو نه قامت امرون په دا سرجا هوخل بری نکته سړکون دي مو بغره وندلا پشا پشا نه سرکون یا خپلانات کو رګم خالیوالا قدیه حکم دلل کیدونکه یقینا الله بخن نه کوي چې شرک کوي شي د الله تعالی او بخن کوي چې وا جنات چردا شرکم کوي يهود سر د نه کار الفاظ او سر دې بیمان شرکم کوي مطلب دا اعلان کوي د علماء ایسو ايمان وره الله نه بسو اغه خل کولا اچا چې څوک په پالا باندې نو پالا باندې دا روکلوه ایک طرح دا لفظ رسوم راځي دا لفظ رسومه ان الله لا يغفر الشرك ابي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بڅمنه کوي الله او دا يا د یوصل ولسم نو له ګوري ان الله لا يغفر الشرك ابي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بېلې آیتې او مې شرب بالله او الله صلی الله علیه دا آیت ته مې بل څه اندی کړل دا آیت ته مګ جل الله دا آیت او دا ته ته مګ افتراء اس منا دیما داولې دلته کې خطاب يهو ته دی ا يهو ته شرك د افتراء نه جوړ کړو خو په بیمانو اول ته خطاب مشرکین عرب ته دی او دا غي شرب د زلالت نه نه ځکه قال ته حکمې مقرر کړې د ووجې اختلاف الفاظ مقرر کړې د ووجې اختلاف د حکم نه د اختلاف په سبب نه دیني عقل غوتا چې پکې پول ځان الله په ځای اچول چې زغاشي دینه خپلیت ولا یذمون فتیلا حضرتې وولي شي په چا باندې فتیل اډو کراوه لري کجوې آی کې دې شیزو نه یو د چا په پیمینس کې نریو نثار قوت دې ته فتیل وایي یاو دې دې د شاته کونډه هغه ته نه تیر وی یاو دې دې د پاسنه نه هیڅ کری اې ته کثمیر وی فتیل کثمیر نقیق دا درې شیزه ندي ا قرآن کې دی ور راځي دلته فتیل اغمینس کې نه راغونې میچې ته تا او کثمیر د پاسه په نه راځ پردہ انقیق ا کوته وګوراسې جوړې پالا کرو ا جافي دې نی نی اکل غوتا چور کای فو کتاب نی یقین کای پکوډه منتره اپوینا دا سرکشو جيب کوډه منتري ریس سرکای تور توحید سمیمه ولا اور توحید ریس بلیا پدې نپیږینویو کئو مارا ما اوه ریس بلیا څه پدې څه پویږي جيب کوډه منتري اتاغوت د ترې تان خبره لاس وړي تاغوت دا سرکش اوائی دی کافرانو تا دا کسان کمون دون د دید مومنانو پلا دا دیر خب کوئی د دا کافر و قول تا دیر خوئی اوائی دا دیر خب کوئی دا دید آ کسان چی پلانت چی اللہ او لگا حواصو چی پلانت او خواهق لگا قبنو وید اللہ اندادی شتر اید رب رخا من الملک دا تصرفنا دواک داراینا دا دیر سی اختیار شتے ترا تاسوی را مدد کوئی نو دا واکی وربنکی خلق تله اختیار کې شته حثتې د مومنان زرا په وجه باندې ټول کاله دې تر مړه باندې نه نو تاسو دځرا څخه مومور کړه ابراهیم وروته کتاب حکمت اور کړه او تیمنګا پادشاهي وې په دنیا کې بے فکرې سره وګړي نو با دې دې یو ځانونه طریقه ونه ایماناره په قران اواز یې دی نه ا کافره پوجا نه سره سزوم نزالې چور دنه بکوور ته هر واري کې پاخې شي سرمنې دې دی نندري بكوم دا سرمنې نوري بلادو نرجت اوپر شي پاخې شي نور پیسې کم کړي نو دا سرمن به هغه سرمن وره پیدا شي نو هغه سرمن بیا در درکې دغه ځانني مرتي کې با هغه ته سرون وې بیا به راخیږي کول لا مان نه رجت هر واري چې پاخې شي سرمنې دې دی دا سرمنې بدل کوه انوري جو سکی یاد کته نه ایمان اړه د تیمان نو ایمان اړه پنګو ایمان اړه مار ور کوي ایمان ایماندار لو خلای ما نپېره کوي ایماندار ایفا به لو یو کوي ایماندار معاشره درسته ایماندار عبادت کوي عمل وکنه عمل نیک درکاندل د نن بو کو جنته ته روانې وایي داخله نه وایي همیشه وایي پېکه اده ایضا پېکه بیا نه وایي پاکه دارت سمونه اذن بو کو دی آرام لويتا قامت کې جنته دد نشته نو رزق او خپل نور نشته چې د ځنه مراد آرام څار ځحقام درې واعتون کې جذره تفریق مؤمنانو ته اشپاو ځمنا کې قانته درز کېږي کې وځه اشپاو ځاقام باندې د اسلامه مشر دا ځکه مدانافسکا کومل کې امن پاتینس نه به ما ولا په نو حکومت کې نو شو کې اني مليانو صورت نه سا انا دې نه پاس کوي چې موږ په سبا ان اللہ یما یعظکم قسم قسم کے حقوق د امیر عادانگی حقوق درایت بیان نہیں سی حضور چھ دارنګه درايت سه حقوق دي او سفر عايز اول حکم امير تره چې تاسو سره د خلکو حقوق دي کا اته ااده حقوق خلکو نه تعبیر ترې پر هغه امانات غاریته معزیز ان امانات په مانا د حقوق راځي اميران باندې دا فرایض دي چې درايت کم حق د سری یې چا غادا کی, کی. درايت دا حق نه دغه د تعلیم دغه د کور دغه د صحت درای باندې داخل شي چې دا هغه دا گئی سر زیرا شپنی مين او تیرا کيو مسافر راغره د مدینه نه بهر پړاې چولره اذن اور کر فریاد کیږي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غش مدینه ختمه کړل د حوالی د مدینو باندې ګرځي شپارا دا فریاد په سيادت عمر روان شو جلار يو سره ناشته د کوخ کته سره او دنه فرياد کیه تپوسیو کو چوي دا وله زم مسافرین خدامي په تکلیف ده بکه پی راکيږي او سر ديم دا د خراتم سنشته حضرت عمر وروه کوي څه په ماله خرانه کې چې زمو مديني تراشم پرود رسول الله سلام کې بالکل دو دې میرا کړه حضرت عمر طور شو د سپیراي ځان سره کټوي اریجی مشالې واغ سه خپل ځای را پاسه بویدل ان فان کېودین خوی ته د نندا د ګاڼې خذا تکلیف کړه واغې تر کینې او bale انګړې جوړتو ځان سره خشال اور کومړو اورې بلک کټړای په کې خدایي په کې باندي کړې څه کې کلا ور کوي کل چې حضرت عمر د ګرین نه لا څه کېږي آسره تماشا کهی پده چه چه لکس ساعت تیر شه در دن ننه در حضرت عمر بی بی آوازو که چه خلیفه هم بارد شه استار گانو نیدیو شه بدو په بچ شه دا نس چلو که داخو خلیفه هماتن خدمت واغف حضرت عمر رضی اللہ تعالی ورطوئی پروام کو دادما فردو چه دستا افادتو که منم در لازه تا پوست کهی آو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ورطوئی پروام کو اوصار راشا چه دفتر کستاستاد اخذ استاد دوی وزیفہ ہوئی کن ان قوضل امانا دارنگی الریاض والنظراء فی اصناف العشراء مشہور کتاب اغلط عشراء ومبشراء ادارنگی سیرت عمر ارنی عبدالعزیز دیرنجو دی حدد دی اے خلقو سیرت نجیشی زمن کلیفہ گان کو پریرہ چننا چوکی پا ملکونو گردی گٹاو کی خذ آغای تا فرصت تا دی چر دی چې دا پخوانو خلاقا و سیرتو گورم ای برد تینا واخنم چپا غیروانشم دای با جواب کوي بڑم حکم امیر تا انتو الدولمانات العالیہ تا سرا چکم حقوق دی در رعیت ناغور کان حکم یو ویا که رعیت توس یا ایوالذین آمنو خضورت اکن ای ایمان والاو سامان و اقلی دیرولو چې امیر استاس و اقلی نو تاسو و اسلبن شئی درم حکم چه امیر امرائیت حقوق درکی اتاسو و اسلبن شئی نو دریم حکم صلو کې کے فلیقاتل فی طبیل اللہ الذین یشرونا الحیات الدنیا بالآخرا چه آخرت غور کر دین پر خوئے او کافر شي جی نو جنگ کوئی دا غیسرہ ایلا پہ مکوئی بیا دی میں اس کی ترغیب دے قتال تا چیم امیر حقوق در کئی اتاسو اسلبند فئی نوی لمکو دے جنگ بیا جنگو کا دے جنگ باندے داوری توحید تفریق کری دا چیگوارے جنگ با توحید لکے او آتیا الله کہ اللہ لا الہ اللہ جنگ دے مسئلہ لبکوئی دانا چی جنگ کے ادرتانم جنگ کی نشن کرندوان چې ځوږ ځنګ کې ځنګ بدرې مسله رکھے چې درايت تفاوض د مجاهدینو پر کین په کې اول دوره توحید عقېره توحید پر کشید نو بعد دا کې کین په باندې رخي چالو کو دې مسله به موږ ځنګ کې حکم آج دنین کې وما کانال للمومنین ايت المومنان ځنګ کې نه احتیاط او اځینه کې پاره جا ور دي یو سره توغو کیه غم قتل یو سره پناه کیه غم قتل داد بل حزب داد بل حزب ده قانون احتیاج خل قتل او پینځم قانون د مسلې حل وتل ځکه کې نوځه اځ سلور نه یا ای الذین امنو اذا فی سبیل الله فتبینوا پینځم حکم نتی کار جنگ تی که نو احتیاط دوار جنگ تی که نو نیت سید دا ازنی تی پا غلط نیت تی ملک باقلم وصلا باقلم نزبا کم حکم دی مسئلی لگزا آیتو جو سلم ومن یو آجر فی سبیل اللہ یجیس بل دی مراہم ان کسیر دن وسنار دی مسئلی لگزا بزای ملک وی دی او ملک زیبا دی مسئلی او ام حکم اقامت الصلاحات اصلاح چه مجاعد چه دعوه اے جماعتا مافیوش دارس موگا دوست بانکم لکه بازی زناد قصو فیان و ایدانا حکم پورتشوئی نو حکم د صلاحات و ایدان کنتا فیهیم فاقمتا لهم صلاحات آیت يوصل او اتم حکم آیت يوصل پی ان انا انزلنا الیکل کتاب الحاق چه ملکی فتح کر ملکی دا قانونو چرو دا تا حکم ندی پا منز بادشاہ دریت کے یا حکم امیر تا انتو درمانات درم حکم ریت تا خدوح ادرکون درم حکم فلقاتل فی زبیر اللہ سلورم حکم احتیاط فی القتل حکم اصلاح النیت اشبزم حکم الہیرتو ادل قطاب او حکم السلام او اتم حکم کمن کفاتہ کرنے کی دلیل قانون چره چې کله امیر صحیح وی رایات یاری د مشور پابند له سنشی کوله ان د مشور اړین متکته شي باغ د دې قوانین پابندی اسلامی مملکتي مې په قانون چې فوج ته دا سره او په دې طریقې پوه کی مې لنکه تغییر دی جہاد ته اس معنی دیگر یقیناً اللہ امر کئی تیور کئی حکونہ حقوق خلقوطا امانات تا تا تا گا چکا مزیم دائی دا ناگا خلقوالا اولتا اکلا چا فیصل ہو کئی پوینز خلقوط کے نا امر کئی چا فیصل ہو کئی قرآن بالعذر انصاف قرآن دا دا میر فرائز دی دا گا حقوق دی اللہ سکر اللہ چا پندر کئی تا سکر دے فائدہ یقینو، اللہ <سؤال> حفرت انکہ لیدن کرے ایمان و لائل امینہی دا اللہ دا و اولیل امر منکو امیشا 30 نمی ثانی لس اقوالہ دا محصرین جیلی کے دی جمہور و محصرین قول دائر اولیل امر منکو علماء اینماء اولیل امر منکو مشران اولیل امر منکو صاحبہ اولیل امر منکو ایمار بہا امر منکو امیران دغه تاکید وایته نه وي تاکید څه ته وي اول امر ته سوالي اغو مري او که تر خلاف د قران او سنت نه اقمنګو وي مرده امامونه قوموي چې مرده مالك شافعي هغه هم دوي چې مرده دي دا د کم حکم کی هغه د قران سنت نه منسب دي دا نه کیادي نو الله فرض نه کړی فاسالو علل قران امر ده چې اعل الزکر اعل علم انکن تم دات عالم امت اتاسو نو الله عمر په تقریص دیکھ رئے چتن پئی جے استائی و مشری یو عالمی نلا قومنا چال تم اتتا او کاغدن د خلاف اناغو خود مردود دے اقا مرتا مردود بای دا نم قرآن نیم نم نمانی فائن تنا دا تون جگر آتاسو پئیو مسلہ کے نفیس اللہ کوئی با دا مسئلہ واپس کوئی با دے مسئلہ تا قرآن و سنتا نا قول دا امیر تا دا امیر قول منم دا مجتاید منم وکا جاگرہ والا ننس قدیبتی غارل دا لیلی الہ قول الامیر یا قول الفقید منگم نقل فقید ہوئی فردو قابس قرآن و سنتا اللہ سر کتاب اللہ اور رسول خوزنیش تے ارنی عبدالبر کتاب دے هاو اقفا ده اجمالی کلیا الى سنت رسولی هی دانگی کتاب العلم وفضلی هی پاگئی که کجای تاسو تیمانا ری پا اللہ رسول دا غورا دا تاثرات دنیا کې اخیصتا باید انجام تاویرا انجام اوس فیصلہ کئی رازوی انتا اشخاص دائرہ پا قرآن سنت فیصلہ کئی اشتے بکئی چدو منم اشتے رنہ اسے ذالکا دا طریقا غورا دا اخیصتا باید انجام او زجر دې عارف خلکو ته چې امیر پیداعات خلاف وي ني ني اغه غو تا چې ګمان کوي چې موږ ایمان راغله الله په کتاب آج راغلی چې په خاک اغه ویلې چې فیصله وشتاو دي ان تاسو هر سرکش چې داغه چې tia د قرآن و سنت خلاف وي هر سرکش چې غیر قرآن سنت مخالفت وي ان ویل شي دې خلکو ته انکار وکړ اغوا ری شیطان چې مونږ راځي د کوم راځو په سلام څنګه بلچا کول د قرآن او سنت نه چې اذا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د و دی وایدا حدیثن غیری فقل علیه کله چې قرآن او سنت لا شک نه او کله بلچا کوي د خلاف نو بول په یو کا لا ایمن قل د قرآن او سنت نه لکه یو حکم کافیه قران او سنت ینه ده ماغه په حضور سره مناسبه سره هغه حکم ته څنګه ده هغه شیطان چې کوم راګریدا کوم راوی ا کلا کې ورشي دی تا راشي قران او سنت تا منافقان ما انذر الله قران ایل رسول سنت پیغمبر نوی نیبا منافقان یوڑی باټان پوره جو وله کانه سے غلط و وتاو چې سره وای چه سیر که راکا؟ نو سیر ارگتی کناغا مقررد اگتا دا تاالا چه او سیوئی دو دلک اپرافرم نو گلد اریو دانگی کناغ گلد و حکومت مقرردی دانگی قرآن و سنت چه ده داگ او سیر ده نو پا دیبان دیو تارا نو سرنگ بایی حالت تا دی کلچورسی گی تا باب پاس ابب دا امالو دید پاس ابب دا امالو اللہ پی بیا را ديتا تا دا مناځټان قسم غوي پغلای چې موږ اراده نه کوله مگر ز جوړ جاړی اده خی گره احسان نو په غلي طرفه کول چیرې وړه گليرا او توفیقا س جوړ جاړم کوته منافق ته چوي هلي تله متدي سره وې دا موږ جوړ جاړې لته دایې موداهن ته چوي داوري مثلا نه دی و یې دا د منافق بیان دي ان ذکر الله دین بیانوم سنت پیغمبر نظم قرانی نظم دای آلته د کليچور کې خاږه دای تا په سوال دا مالس چې د قرآن سمته نه کیږي نوراجیتا ته قسم کي پوهای چې راډری کو ننګ مگر د شان سره جوړ جاری شیطان یې سنتوږي خګري هغه کسان چې په ولاه پخې باندې چنونه کیږي موږ او دینه دا ځندې ا پن لو کائدا اوه په مجدسونه کې نه پورا انفسین تي مجدسین کله ز دا خلکو مجدس تل لري کیغه غله ده مداهن ده ا سنت نه ده نه یاره قران سنت نه راز کی نو پورا بیان ورته کو چې تم مناص کی اوه اديتا په مجدسونه کې نه پورا ان د لګرني سپه ګمبر مگر دې په اړه چې منورشی راهو کنان ناده باذن الله من کریم مر خپل حکم لګلې ځان ننځره ا کتلې جنو کې ا کتلې دای کتلونو کې خپل ځان عراشی تا ته اباغن وغایې د الله نه اباغن وغایې د کریم مر نووی ان الله تو په تلونکو مهربان دې لکه باندې مفسیرین ا رواه تا دې ذکر کای چې اسلام دفن شو نه اوراږي راګه خارق سر نوسته هغه تا دې کیه څوک ولولمو کی اتوبو کی پیغمبر سے خرایف اجیتو کاتب مستغفر مزه پیغمبر اتا توبو کوم راغلن فنودیا من الخبر مزه قبرنا واز شو کہ تعالو نه ما دا دا تبیروات دا جن خلق ذکر کئ مدارک کی ذکر کئ نموای مدارک تو یقینا یعنی سند دینیشته قیلہ اپ قیلہ سره ذکر کئ داں جے فنورم کی ذکر کئ نموای یا اول غدار روایت نه لسلامه المسائل کې سندن ما کلام مفصل کړی دی که دې روایت نشته دین دا دی کدا صاحب ته شي نو دا آیات بارے منافقان کړي دي منافقان ته توبه څين راشي نو ته منافقې غره انه می ظلم کدی کله یې نه منافقاتو څو راشي نو څنګه منافقې چې دې دا ځان دا اول منافق به اول غدار حديث نه الله رحمتہ و برکاتہ نه دې دغه څه دغه څنګه کتابونه مومنان وايي چې تاسو قرآن او سنت نه بیا نی نه پېښوي نه دې ایمان تاسو اګه څنګه پیداښت ایمان ولرې کېږي تر دې پرې چې حاجت موږ دایته لرا پا شي چې پیدا شي ترمن دا شجره پیدا شي مساله پیدا شو ده یې چې مسلمانان نشي کېده څه کوي سنت حاکی مونږ دای نه بده چا ته سنت تعالیٰ طریقہ پاچیز که دا او اللہ پزاک قسم کری جتا مسلمان نی ستا دیور روئے شیخ ہے اور دیور روئے سنت نافذ که نتا مسلمان نی اللہ آوائی ندر داسکار لگتن چه دائیو آئی چمون مسلمان آنیو قسم میری پزاک پل پرفسا چنیش ایمان ورہ که دائی چا حاکمونگر دائی تعالیٰ پاہ نظر ہوگی چی پیدایی ری تنمیندہ یو شر یو شر دائی په هر غم خالهه پارزه کې به قران او سنت حاکم ګرځي دیم شت انمومي پرانته تکرير دا نه چتاورته نه چې کړه سنت واوري نبد نه غني وایي ټیک دیم شت دیم شت وایي تسلیما امنل کوي اميشه مفول متک تاکید را او تعدید درلاجي او اېصال لټل فاعل ده بنفسيشه ولمني منل اميشه دا نه چې ولمني اميشه به نه مفر مطلق یو تاکید را دی تابید را دی اگر دن بگ دی پلا کردن که خدل اکولی کمون پا دی بانده چوش دی پردان لگا پخانو مطنو بانده چی گناب ایک بردان مدعو چیزان مرکان یاو اوکی پردان کورن نگه دی تابل ردی پدی ملافقانو کدا چاک اللہ مقرد یا پدی مست نو بکرد دیر مگرد مگر لوگو دینا کدای چې اغه چې پنور کوړي چې دوی ته پاره نه غره دې دی لالا تاسو پنور کې شي قران او سنت نافذ کوي ایت الله رسول کوي اکلک به لکوالینات ادا واکې وروه 3 د ټول سماج لري امضبوطه کوي پڅرا مستقيم سنت نافذ کیه اپدې لکشي اا سو چې منل کید الله پیغمبر نه دا به یانی دشتنی یانی شیجان یانی نیکان اخر دا که څنګه مرګرته د دې خلقو مرګرته د دې سره نام یې باندې غلا ا کدیه په الله باندې په اول حکم حکم د خلق اول گئی آیتات انیر راجن کې دین دازو یو او دیم حکم حضرت وياره تا ایمانوالو کلی سیدان سره سمائے ہر وقت مسلح سے گا نا عالم وسل سے کتاب زرد دبیرات و زرد شد چیز سر ار وقت وسلئی دائنگے مجاہد سر جٹو پکی نزغلہی دا اللہ پدین کے سباتن گن سباتن کلک یازغلہی گن سباتن یو یازغلہی گن کہ یو یومزغلہ جاتا چدن یومزغلہی ابا دې تاسو نه راځو دې چې سټیږي لا یوبات ته ان بوټوی پرځای تا اغه سږ دې چې پرځای کې غل کې چې کله زیات موقع ان دې ځان پټایږي نو جی تاسو شیکاست نوای دا امنا دې طاقت محمود الله باندې جنون دې شکر دې وی چې دې نعمت له جنې ده به مشه زما جو برشن جی تاسو تا غنیمت الله فضل مال تاسو غریمت حاصل کئ نوای دا منافق وکینو په تاسو کې ابمنځ کې دوستی درنه هغه کا داسې ما روریا د سول دی اذنو دا دی وې نشي زمایي روروم شته تاسو زما رويشه وکینو په منځ تاسو کې په منځ د کې نه زم ما اړو درو دی مال دی په کیسره نه دا په خوې وای له قلنا زکه نو کومه صاحب کې پمه زکه د سټي اقر کی وای هاه چې زوونه و سره نو په اوزمي جوړلای راوړی و یا له تني حاجا لکه وای یې راوي بله مارې راوړل په کوي نو هاه چې زوور سره وای هاه چې زوور سره نو کامیا شو کنه وای دین هکوم چې اسلم واغه سره تیار شوی نجنګ کوئی پجيندا لاکه اغه غل کو دنیا په خاږي ټول خلک کاثر کې کینات سره نو دخل په دایمه جنگ کې پراندا لا کې هوځي شو یا زو ورشه نو ور وکی د تراش الف ان هغه اجر لري چې دنیا کې وځي د شوقه کار کې د خپل